Oh. is less than what you'll earn in the akhirah what you earn in the akhirah inshallah will be much more And... as a muslimon nuk e ka ngarkesë durimin durimi ndë Allahu muslimani ka burim të qetësisë e ka burim të, të lumturisë pa durim muslimani nuk nuk mund të jeton ande nuk mund atë ka dikush ngarkesë bukën a pa tër vaktin e hongerë a ka dikush kështu s'ka dikush kështu gëzohet se ar vaktin e hongerë gëzohet madje e gutim a është gati se ka kuşë që kimi ngrenë Apo, adhërimin e kemi më të nevëshmë se buka dhe pijet. Ka se kefondit buka dhe pijet për, për aspektin fizik, material, të otonit. Dërsa, adhërimin dhe Allah Gjellewada kemi ushqim të shpirtit, të zamërs, nuk ka jetë pa këtë. Në të ikzohemi, dhe nuk i kemi barë, por i kemi bërim të knacis, bërim të lëmturis, vëllaj, knaqemi. Si kur që si ka thënë Muhammedi Alehi, sëratu vë sëram, ja Bilal, Erih në bisala, o Bilal, po, thyrë atë e zane, në knaqëm atë namazë, në na, na, na, na mundësë që të pushujmë në atë namazë nga se në kanë garku problemet e dunjesë, të telashtë, e, e familjeve, kështë më ratë. Në taj, përbesim të orë në namazë në të pushim, në këshë në garkis, që ej, shë qërë që e falim se qush, mre, jo në qëshë më rejke më i kry, një mëra qëshë të rë në namazë më i kry, qëshë të rë n mund si për për a përfitimin. Diku është për njerëz, a ka ngarkes rrogun, ai ta do të më shkojë më marr rrogun, a po atë, a po të më shkojë më marr rroga? A thotë dikush sot? Jo valla, gëzohet, thoj, mend zej për do mua i parë, më shkojë më marr rrogun. Madje, më bë më vonu, mund të bjen konflikt me pundhënsin, qose rroga ti është burim i, i i i i jetës së tij, është burim i i, i, i, i familjes së tij. Ai kur kur të gë ka marr rrogun, ç apo tash më shkojë më marr parë? Kur de kur çu ka me sku, a tha di kush? Jo vallahu. A dhe pse spa ku adhrimin te Allah xhe lavala, nuk po e kuptoj vetëm son nivel te rrogës Allah na fal. A pse vallai shumë banal është kjo? Duhet kuptuat adhrimin e ket di ku tjetër. Adhrimin te Allah xhe lavala nuk duhet kuptuar si rroga. Po ja po them, te bimni at di çit nivel. Çitimi arku namaz dhe alhamdulillah. Dgzohu me. Edhe tashtimi, ardhur hi xha, alhamdulillah. Këse, ka par keq që në Ramazan që zidi që ka keshë isha smut isha pak ma me plëkshti zidi që ka një nat s'kesh bashkë që shdu në kuran Apo, a, ke, a ke këso në kesa për, tënde, për aktivitetin të në gjatë muet Ramazan e në veq anë ti në dhe disë në fundit po, gjdo kush për neve ka këso në kesa gjdo kush për neve ka këso në kesa mirë, ja ka arë dhe dishi pari dhe lhegjës dëshmeja për Allah gjellewala së keçin isinçart apo sa keçin e sinçart në keqarden tënë. Dhe tashmë do të jesh më aktiv në adhurimin e Allahut azhajal. Me axhrem çoft, me namaz çoft, me dhikr Allahu le uala, me chantime te kebira. Muhamedi sallallahu inne ka poroshën këto ditë ka do që të cilemi. Na mesh ka kus mundësia tash jo rrugë me këndu nga se kjo uh, padëshim në në në në në nën ka të mundshëm kët kohë. E po shtopë jeni makinë vet. Vajt. Në vetën tënde pa z të thojmë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ولله الحمد. La ilahe illallah wahdehu la sharika la, lehu al-mulk wa lehu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ju lutet të këndojmë vazhdimisht la ilahe illallah. Nuk merritan të adhurosh më drejt as kus pas sallat, wahdehu la sharika la, ai është një dhe nuk ka shoq, lehul mulk Ati të takoni të përputhëti, wa lahu lhamd, dhe ati të keni të tërë mirënjohje dhe falënderimi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është për çdo gjë i mundshëm, gjithçka Allah mund të bëjë. Ka fuqi për çdo gjë. Këna kafto ta bëj. Ardhi çka vështir. Themestaghfirullah. T'japim lëmor sadak çdo ditë. Nga ditë e dhulhecx-s t'japim, nganjëro, nganjëro, por nuk e më qitem sasia rëndësish më është që gjdo dit të shenosh se në këtë dit të dhulhegjës ti keqin edhe me agjerusit, edhe me namazlit edhe me përmenë salat, edhe me ata që ka do në limosh, mundohë që të shenosh në gjdo liber, në gjdo dit të muajt 10 dit që të partë të muajt dhulhegjë në gjdo dit hapën librat, libri i atyre që falen flasë për namaz në filin, nga se 5 vakët nuk kontestohet a i falen gjdo ko e, dhulhegjë, pa dhulhe Po flas për adhurnimet vullnetare. Prandaj hap hapat librit e namazlijve. Hapat libri, libri aty që japin në mush, libra aty që përmendin Allahun shumë, libra aty që i ndihmojnë të tjerëve, libra aty që përmendin Allahun xhallahu ala shpesh, dhaj dhaj libra gapunte mira. Mundohu që çdo libër të shënosh. Çoftë me sasi të vogël, pse jo? Me 1 euro, 2 euro, 5 euro mundot të shënosh çdo ditë se ti e nga mutasaddiqind nga ata që japin lëmot në rrugën e Allahut xhelal veala nga ata që e zakerin Allahun kethiren ata që përmendin Allahun xhelal veala shumë shano kedit me vlerë qe sa Allahu xhelal veala gëzohet korobi ti bën punë të mira Allahu na dën ku na bën punë të mira e çka i dvon Allahut punën tona e çka i vënë Allahut përmendjen yon ajo është i përmendur për pa, përmendur na ajo është i falendëruar ende për falendëruar na Aja është i lartë, andë për e lartësuar ne. Si duhet atë i adhurimi johën? E pëse gëzohet? Gëzohet për shka këneve, që i kemi gjitë rrugën e drejt, që i me duke shkuar rrugës e drejt, që i me duke fituar, mundësi për shpërblim. Allahu gjithë mundi gëzohet punëve të mira, por mësë shumë të gëzohet kur punë të mira vinë në dhe dhisën e partë të mu edhul heqë. A du të akëzimë allongë, Kjo është e që ka duhet të mirim me të shikunruar. Andaj, të pregatitemi dhe që nga fillimi ditëve të parat e mojë dhulhegje, të jemi në adhurim dhe Allah të gjellë gjellalu. Në adhurim, kur them, kësë do të të se jemi shkëpun nga adhurim, nga gjithë do ditë jemi në adhurim të Allah të gjellë valë. Një po në adhurim më të theksuar, më të veçant, një adhurim që si kur ga njëra për shambullë, Për ratët sektuara, thot edicion special i kësaj gazete. Edicion special i kësaj gazete me rastin e përshamu 5 e tur të pavarësisë e Kosovës. Edicion special, normalisë është një gjarë e madhe. Pavarësia e Kosovë është një gjarë e madhe për vendin tonë. Andaj gazetarët, ose shtëpit botu, se të ndryshme, ose ku e di që farë tjetër, botuin ose organizuin organizime, i quen edicion e speciale dhe organizime speciale me rastin e bazatorit. Po mirti Rabbi Allahu, robresh Allahu, muslimane muslimane. A do a bësh ndonjë edicion special të adhurimit me rastin e 10 dhë ditëve dhë të pasur dhul Hexcës? Apo këtë me ata ata, skuadëcion special, do të jemi në botim të zakontshëm. Nuk na ka hi. Nuk na korri. Duhet kimi edicion special në këtë rast, botim special ta po kushtimisht po e quaj 10 ditë. Dhe të shë allahu të kënesë, dhe na po lodhemi, jo veç haqjit atje që lodhën, në haqj, ata vëllahi veç tu e esë lodhën, e bëni badat. Beç pjara fatit, dhe në mëzërivit me shkuat të lodhën, pe mëzërivit në mine me shkuat të lodhën, tava vëtë të lodhën, e na kumë lodhëna. Na të lodhëm pra në dhurime. Të lodhëm duke qëndur në atë në këmbë, për hitë allahu qëllë e huale. Edhe ditë duke Nuk i përmendë Allah unë gjellë lewala shpesh, le tjetë edhe, edhe nga ona ju një edicion special me rasën e dhurhijqës. A se Mohamedi a.s. i ka kushtu vë me internësir me këtile dhëtë ditë dh dh dh dh dh që të përën, anë dhe një duhet i me të kujtetëshëm, pas në shkanë këtë dhëtë ditë që që ku e në ruar, nuk bënd të lejujmë që të në shkanë këtë dhëtë ditë shpanë një edicion special, në shku me botim të zakantëshëm, zë bëndë kës A dorëmi e zakonshëm, s'ka ndallim, ditë për ditën e Zotit, s'ka diçka të posaçme. Ne duhet të veçojmë, të madhnojmë ato që Allahu ka madhnuar. Ato ditë që Allahu ka vlerësuar, ato ditë që Allahu ka shënuar, duhet ne të shënojmë. Qase çfarë kuptimi ka atë timi besimtar në Allahun Xhelavala, ai e sheton në ditë e na fiersojmë. Në ditë tjetër ajo ia fierson, ne e veçojmë. Simi askund paralele, në koordinata të përbashkëta me këtë svetnim dhe veqim. Nuk duhet të jemi kështu. Ne duhet që të madhënojmë atë që Zotë e ka madhënojmë. Ta kënëzëm të thjesht, atë që Zotë e ka bërë të thjesht. Ta vlerësojmë atë që Allah në ka vlerësu. Dhe mësë të jepëm në një vlerë të posaqme, asaj që Allah usë si ka dhe vlerë të posaqme. Dhe të mbëretëran frima e adurimi të Allah gjëlle uala në familje tona. Mobilizohem të gjith, burra, e gra, e fëmi, të gjith Të gjith me një angajim pak më special Me rastin e dhe diqë të muajt dhullhigje Kjo është e kërkuar Ka së shvdir e madhe E nëve që në ditë a gjërim, ditin e Arafatit Dita e nontë, një dit para bajramin Nga se ditë e dhjetë, është ditë e bajramit Dita e dhjetë e muajt dhullhigje, është ditë e bajramit A hi nuk a gjëruat, normal së është haram ma gjërum bajrami Mirë për dita e nëndë, është shumë e preferuar dhe shumë e rekomanduar që të agjerojt për njerëzi që nuk e në haqë. Na jenë gata, nësë jenë haqë. Haxlirë që në Arafat, ata nuk agjerojnë. Ta kanë punë tira atje. Por ne që kemi mbejt pashku atje, ti bashkanë gjitim e haqlirë, na të adhërim më dështorë. Allahu gjëllewala kanë hadith, ditën e Arafatit, krenuat para me lajkeve me rapë të ti që janë në A Shikar apë të mi si më adhrojnë, shikar si më kërkun falje. Dhe u thëtë me lajkeve, jeni ketë dëshmitar të mi, se gjithë u a kanë falë gjënahet, Allahu kërë. Se gjithë i në dëshmitar, se u a kanë falë më katët. Allahu gjëllihuala, ka falë, më në falë dhe neve. Andaj në qëfësë në zë, aji moment kër u a falë Allahu atyre, edhe neve a gjëru shumë, edhe neve du kërkuar falë, vë Allah edhe na përfshihemi E përse me trup nuk jemi, e përse me këmp nuk shkerim në ato këtë bekuar, jemi në tokën tonë këtu. Por me gjithat, përfrihemi. Nga se, jemi me shpirit me ta, me adurimin me ta, në angajimin së bashku me ta, ata ne nuk preashtohemi. Nga se, muslimantin i popëll që kush rënd me ta, kush i bashkuet atyre, nuk jetë pa kërgjë. Nde na përderam një bashka, bashkanjit hajive. Shka mujtë të i bashkanjit me fizikisht, ku i u bashkangjitem me aktivitet me adhurim te Allah xheleuala në ato ditë që edhe haxhilierët janë duke e adhuruar Allahun në mënyrë të posaçme. Ata haxhilë që kanë në Rafat, atje, ata atë çdo ditë dolën në Rafat? Jo. Jo. Por më rast në Rafat ata kanë adhurim të posaçëm special. Andaj edhe ne këtu në mënyrë të posaçme dhe speciale e adhurojmë Allahun xheleuala duke qenë këtu. Dhe sikur të ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më nsa me jau me arafa. Kusht e agjeran ditën e arafatit, me nxinu. Nuk është obligative, është vëndetare, mirë po, është shumë e vlerë. Ka thonë Muhamidi a.s. Kusht e agjeran ditën e arafatit. I falen më katët e vitit e kaluar dhe më katët e vitit e ardhëshëm. Likur shto të këkallat, së pas ka pas në ujë mullodhë për Ramazan heqë, Pëngjënëm arafatin veç edhe gjënojët e vitit kalumë, Ramazani kalumë falet, edhe të tarshmës pëngjënëm heqë se po falka. Jo, braktisja a gjërimit e Ramazanit, braktisja në madin gjënojët e mëdha, nuk i falë gjënojët e mëdhaja ditë arafatit. Jo, por gjënojët e vogla, gjënojët e vogla, dikush me dhe nëse gjënojët e vogla e ndë vogla, do nësi kurse shikimin daluarën, do më dhe në për më katër të tjera të vogla, për shembull, ç'njëri nga njëri të thotë diçka që nuk duhet të thonë, nuk mrinë mëkat të madh, fjalët do të thotë që injo injë kësoj. Për më katër të tjera të shumë të, të vogla, që nuk kanë të pëlqyera vepra. Mirpo e vogla e vogla e vogla nga guralist evangjel bëhet një kotër. E para më ndan qofse ti çdo ditë vetëm nga pesë mëkatet të vogla i bën nga 5 mëkatet vogle, bëveq 5 herë, në ditje, bën mëkatë vogle. Sa guraletësa bëhen për një vit, e për 2 vite, e për 3 vite, e për 4 vite, e për 5, e për 20, e për 30, për 20, e për, për bëshkë. E këtë bëshkë të këtë një guraletësve, thotë Muhammed S.A.S. e rënën agjerimi i ditës e arafatët. Gjithashtotë, Në këtë ditë është thjerja e qurbanit, kush ka mundësi me thjer qurban obligim e ka të thjer qurban. Kush ka mundësi të mthjer, do të, të në kuptim ë nuk e lën familjen keq për gjërat elementare domosdoshme çekan. Po, ushqimi, pija, burse çka i kanë obligimet e caktuara familjar që janë të njëjta moshipërmen të, të gjitha, atu i kryjnë dhe pastaj mund të mbetet një sasi e caktuar të hullar që mund të shkojnë luks dikon, i thënë mos hajan luks. Por thërë kurban. Nëse vëllahi, Allah u Gjellewar e bëkën atë familje që thërë kurban. Kanë shëpëblem të madhë, ata që thërën kurban. Dhe për nëse jemi të kurbanin, një regullë du të apërmani, asë jemi në fillim të didve të dhulhijgjës, ata që e kanë dërmen të thërën kurban, kërri familjarët, ju e tërë familja, kërri familjarët, dhe të tëtë kërkuat nga ata që mos të prejnë thënjët, Mos të qetën, mos t'rgojnë çimet nga vende të turfshme, të mbeten në agjendje 10 ditë. Mos taçi mos me largu 10 ditë derisa të ofër kurbanën. Kjo vlen për krye familjarin vetëm, jo tash edhe gruaja e fëmiç, ka nevojë. Krye familjari do të ndalojë nga këto veprime nga dita para mu idhulhijha deri ditën kur e thër kurbanën. Nëse son të përshamu dikush i kryen këtë obligimësh ka qoftë nga thonë nga flak të këtë merat, dhe pastaj nuk i bëngon që 10 dit të mbetet, do tëtë, pa prej kur gjenë trupën e ti në këto, që unë i përmenda. Andaj shikua në ruar më një fjallë, do tëtë, dhjedici i parë dhulhe gjës, ka vlerë të madhe. Ka vlerë të madhe. Ma ndje dhjetarët, islam, e kanë krasuar disa, e disa e kanë mbivlerësuar, me dhjedici e fundë të muajt Ramazan. Dhjësën ka dhjetarë kanë thënë se, netët e, 10 ditët e fund të, të Ramazanit janë më me vlerë pse? Qase në ato natë është nota e katret. Ndërsa ditët, edhe 10 ditë që të parta të Arafatit janë më me vlerë se 10 ditët e fund të Ramazanit. Pse? Qase kanë ditët e Arafatit. A ne të mundojmë që ë, do të tha në Ramazan kemi ndajtur dëguar deri në mëngjes. 10 ditën e fundit shumica e muslimanëve rrinë këto të zgjuar. Nëse flajn flajn nga pak, nga sian të përkushtuar dhurim, në adhyrim, injollin natët me përmandimin Allah të Allahut me Kur'an. E themi mos bëj kështu gjatë hexhe. Ç3 të natën. Natën pusho. Po, ndaj në pjesën e natës të natës të çoft para se të flejsh, çoft të zgjush para sabahut, ta fash namazin natës. Te shaq Kur'an, ba zikir. Mir po, mos u lod gjatë natës. Mundonj të pushosh e që pastaj tashfrytzosh maksimalisht ditën nga sen 10 ditë të parë të dhulhijës dita është më me vlerë zonata përdorim nga 10 ditë i fundit të Ramazanit çunë ka Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem antë ata që kanë punë a dikush po një punë duke punu përmend Allahu xhallahu ala thuaj la ilaha illa allah wahdehu la sharika la atashatika thuaj allahu akbar tekbir la ilaha illa allah subhanallah elhamdullah përmend Allahu xhallahu ala Në nuk ka punë që mundë me të pengu në përmendë e Allah Gjellewala. Ose guja është është shlirë, përmendë e Allah Gjellewala. Ose, që se përshamë në dikush mirë me më mësimë dhenjen, thot, e kam guja në zënë, hani, në pushem pas shkollës, dhe tjetë një edicion special, si kur që tjekë adorimin të në Allah Gjellewala. Kjo ishtë taj që deshta të përmendë që ku e në ruaj në lidhe me këtë djetë dishtë dhjetë por të muajit Dhulhijhe do të përmand disa nga vlerët e tij dhe mundësitë më dha që i kemi që ta adhurojmë Allahun xhallahu ala në këto 10 ditë që ta çmojmë dhe vlerësojmë edhe ne atë që Zoti xhallahu ala e ka vlerësuar. Andaj Elleu sallallahu ne mënduar që të na i falë mëkatet në këto 10 ditë. Dhe djetë Elleu sallallahu ne mënduar që ajo që na ka bëtur mungo, pa e arrit në 10 ditën e fund të Ramazanit, të ta arrim tash. Sikur shellallahu xhallahu ala që të bënd që shtëpia tona të jenë të ndërtuar anë dhurimin Allah Gjallahu Ala të mbushën me përmandit Allahot me lezim të Koranit, me të këbir me të tëhli, la ilaha illa Allah përmandit Allah Gjallahu Ala që zë brezën me shtëpia tona, me familje tona bërë qëti Allahot, mshirë ati përsinë në kemi shumë në ujë nësë Allah në më anuar që ti shërën të smurit ton dhe ti më shërën të vdekurit ton dhe q kur të bëhme edhe nësi kur që ata, janë bërë piesë e nëntokës, janë bërë piesë e origjinës të ty nga kandallë dhe nga kandallë. Allahu Gjellewala më shëroft, dhe falë me katët tona, me kaj që pojë dhë fundë kësaj piesët e parë shëkojnë ruar, pas një poshimi të shkurtër, rikëthejmë i përsëri në piesën e dytë, me inkuadrimin e telefonatëve të juaja, ndaj dheri pas këta, kësaj paut në ndyçni, Allahu Gjellewala i shpë Të martën, nga orë njëzet, pjesti visje dhe emisionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxalar të ndryshëm. Shikuestit mund të jenë pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyjtjet dhe problematikat e tyre në adresën ton elektronike pyjtje e qësë i viskësë.com. Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që oburojnë nga Kurani dhe Suneti Pegamberit Alehi Sallam. Në ndyçni qdo të martë, nga ore 20, në PIS TV. Gjotë të prënd, në PIS TV mund të ndyqë një emisionin Eci Msebashku, drejt për drejt me hoxën e krem avdiju. Mund të përjetohet se njeri u vërtet e, kur është i odhëzuar, kur u pëmba e të mësimeve hyinore. Po, në këtë rukëtim shëqrohemi se bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje në përmjet telefonatave dhe mesajëve në telefonin tonë. Selam aleikum, për ju, Salam. për hoxën. Po, pa tjetër është droni? Do as Andaj mos haroni, në ditën e çdo të premt, ora 20:30, në emisionin Ecim së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Shikojuar nderuar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të misionit ton, çka thot feja, edhe tashmë kemi inkuadrim, po kemi një telefonat më ndër në ambient media. Urnëne Orna, nuk e di a jemi duke ondëgjuar, si duke të linja dështaj, mirë, dhe sa so të inkuadrohet telefonata të tjetër, të në kemi një pyte që ka arritur me heret, lidhe me temën për mes SMS-it, thëtë, kur përmada se duhet të shtujmë në mazë në file, gjatësure dhe ditve të dhurhegjës, anë nënkuptën kjo që duhet të falen gjatë ditës dhe amelazu kuran gjatë ditës me bohatme. Kur thamë që të shtujmë në mazë në file, Kënë në kuptojnë edhe gjaditës e gjatnatës. Për shemblë, gjaditës pasë që të linë djeli, të linë djeli, ka linë djeli, është bodit, deri para kohës të drejkës, diku në ofërn 20 minuta, mund të falë namaz në file, që quhet namazit duha. Mohamedi Sallados me ka pasë rriti i falë të tre qate, e falim të tre kate, pak i zjatim, falim i të tre kate, namaz duha. Pas drejkës, dhe një këndi mund të falemi, sa të dojmë, nuk ka di që katë posaqme, nuk mëri kërë që duhet i përmbahemi. Falemi 2, 4, 6, 8, sa të kemi mund si. Pas të këndis, mundemi me lezu Kuran. Nuk falemi namaz, par lezujmë Kuran. E përmendim allan gjelë lehu ala, e bëmë dhikë në akshame të të sabat, e dhikë në akshame të që kemë bërë dhe në sabat, e kështë të më ratë. Pej namaz të akshame, dhe n E kemi një telefonat, mështë nga hum Urnani? Salamu alaikum, hojtë Aleykum, salam, wa rahmatullah Do është ta një gjithje, hojtë Po falë, hojtë Me isë sa ditë jëga njësë, dhe ditë që dhe fundit A edhe ma, ma herë dhukë Po, inshë Allah, merë për gjithar me lehen e allatë Allah, salamu alaikum Aleykum, salam E di që të gjithë Janë të i tërsuar me ditë Po mire kërë kjo a dhul hegja Sipas takvimeve që është botuar nga ana e Bashkisë Islame dhe llogaritjeve që janë bërë, do të thotë atia është përmend se dita e parë e muajit Dhulhijhe është nesër, 16 tetor. Kjo është përmendja. Nëso, sipas këtë do organeve kompetente në Arabinë Saudite, Saudite që janë kompetente dhe përgjegjës për organizimin e Arafatit dhe Hajj-it atje, un nuk kam dënë lajm deri para pa kohë se ata kan lemruar atje se kur është Arafati. Por ne nuk prish pun që të fillojnë pe nesër, apo, dhe ta logaritim që nesër dita pare, dhe dhullë higjes, për rizun nuk kemi ndonjë në lemrem të saktuar, mësë të nahup dita nesërme. Dhe që nga nesër mund të fillojnë me gjitha këtu që ishëm duke full dhe rëmë tani, që nga agjerimi, nga Korani, nga namazi, e kështë më ratë. Kemi nje telefonat, urë në ne? Salamu aletim salam Po do me ba një pykje, është. Po, të ndëgjujem, urnoni. Jasinin Shqep me kënu, apo banë me kënu Shqep? Jasinin me kënu Shqep, apo? Po. Inshallah, mërë një po. përjetër. Mirë. Do një pykje tjetër. Po, kemi edhe një telefonat tjetër. Urnoni? Urnoni? Ornane. Agha. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Unë jam ta çabonitvicë. Ornel motrin e vllaznit. Sidol jam në fishfis në xishime, kushëri këta janë shumë. E siti na marra dhrot krajvicë, kushërim shkurok. Po. Po. Gjithë a gjithë anëtarët e familjes me zy apo dëgjona po shkoj. Se do të ka shkoj lidha, ne s'e dëshojt. ë ë ë kështu pyetja për Yasinin me kënduës çip. Bën me nezuës çip me kuptu çka ka thotë Allahu xhallahu alaihu. Yasini është sure nga surat e Kur'anit që lexohet arabisht ka çështje, lexohet çip për ta kuptuar çka ka thonë Allahu xhallahu alaihu. Për veten ton Së prish pun, pa në që se ka përstim mjë adhuru të vdej kërër e shqip, kjo nuk ka, nuk ka bazë në fej. Por me lezu për vetën ton, që ta kuptojmë ne që ka Allah u Gjelleola kërkën nga ni, me që fa në mëtën suri asin, kjo është mësë e kërkuar, dhe kemi nevoj për këtë, që ta kuptojmë Koran në gjuhën që na e kuptojmë. Besoj që kjo është e qartë. Kemi edhe një telefonat të të të të të të Salamu alaikum. Aleikum, salam, rahmatullahi. Uh, uh, Hëgj, na më safin se shojnë a korp i dërë. Për për më qëftë, me më këllëzuti që shë e bën një jetin e hëtë mes. Për. E që shë këna bëna. Ja, për dhe këne për gjallë, që shë do të me bën një jetin një që të ahi. Ne këna bën, që shë këna ditat ere. Për, për në të tjerë qytuna në Kalza Inshallah, inshallah, pa qismat. Për bekën e për djollën e për keq. Qismat, po i jotar të kalzo inshallah. Do të, të pyetja çetër rradhas ishte kemi probleme me anëtarët e familjes me kushërid kur dalim jashtë në rregull kur futemi në shtëpi dotat ndodhen në një fallë ambienti i ngarkuar me zipresim që të futemi në konflikt me të tjerë këtu më. Mendoj se shtëpia ka një panilazim të Kur'anit. Komuni që ka ndonjë prezencë më të shtuar të shejtanëve para syë caktuara dhe ata shkaktojnë një situatë të tillë, bën që t'i jeni në konflikt. Andaj duhet të lexohet Kur'ani ashtëpiën, veçanërisht surën Bekare. Të lexosh surën Bekare çdo ditë në atë shtëpi. Në çështë askush nuk din të lexojë sepaku me elshu me kompjuter. Edhe pse kë nuk është si duhet, më po spa ku kët më e bër. E dytë, të shikojmë se në shtëpi çfarë bëhet. Afort namazi, afrmanda Allahu xhëlalauha, apo mos vënë dëgjuesuri muzikës, piet alkool, nuk fal namazin këtu me radhë. Qyse ka mëkate, mëkate të sillin konfliktin. Dëuot që a e shtëpi të pastrohet nga mëkatët, të pastrohet nga të këqijat, që në advent të z, që në natën e çpitë z vend adhurimi Allahu xhëlalauha përmendi ati. Nëse qoftë këtu kthehen me len Allahu xhëlalauha atëre Pa duheshse largoni edhe zën kat problemet apo zbehen në mos të mode. Kjo është e dytë që duhet ta bëni, dhe e tretë, të, të shikojësh se mos vall, mos vall, ma shtëpi, ma advent, i kemi bën diku padreshi, ngase padresia nuk lën ti qelim syt. Kush bën padreshi, Allahu xhelleu ale ja pamundson ç'në atë pjesë, në atë fush, në atë mall që ka bop padresisë shëhalet. Ne shikojmë se mos vall që na bëj diku. Mos vall për shembull, ë Athe jashtëpis, diku janë diku padrejti nga fçenin nga diku. Shikojmë. Mos po them çikë është e kjo. Mos nuk po e di, po po flas si mundsi që duhet të shfrytëtohet kur bie fjalë problemet e kësaj natyre. Andaj të lexojmë Kur'anin, veçanërisht surja Bekare dhe të përmirësojmë raportet me Allahun, antorë Allah të familjes, që Allahu t'ua përmirëson raport mes vete dhe e treta të shikojmë se mos vall dikujt i kemi bër padrejt, dha e kalut Allahun xhelahu ala që na mos shojmë harin. Ato nuk ka shumë harën për shkak të asaj padrejësie. Dhe katër ato që do ta bënin është ta lutin Allahu xhela uala që t'u asijnë rehatinë dhe lumturinë në shtëpinë tuaj. Këto katër besohet që janë të përshtatshme për problemin e juaj dhe Allahu xhela uala u, u bëf zgjidhje. Kemë një telefonat tjetër të radhës? Assalamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Po ju ngjerom desha ni pyetje. Ornaulla, ashte ilejma shortin e ndonjën e pasurisë. Qysh ashtu? shorti, pra shumë i ndon, i ndon bova djell, alidejum shortin. Ah, po, po, po. Po short, po. Faljese, selam. Aleikum sala. Përficia çetë është, do thot nga ajo gjyçja jon Allahu Jellalu ala e ruajt atë dhe të gjitha muslimanët ona nga gjërat e kaluara që e kanë ndruetur fen më aq sa kanë pasmësi. Allah xhëlorej shpërblet për mundin që kanë bërë dhe për adhurimin ndaj Allah xhëlaluhu. Në yjetin për hatme. Ë, shumë njerëz e kanë kuptuar njëjetin si një veprim gjuhësor që bëhet. Do të thotë, nuk e nuk e mundet më me para menduar se ka bën njët pa thonë me gojë, për bën njët me bokët, për bën bo njët me bokët. Qase njëti është lidhë me veprim gojor, gjuhësor do duhet më gjut tash prim për ta kuptuar për të sa njëti seriat vendi i tij është në zemër nuk është në gjuhë në shumicën e ibadeteve vendi i niyetit nuk është në gjuhë por vendi i tij është në zemër dhe mjafton që na më zemër ta buna njët këtë veprim për shkak apo e bojm kur kuran po e, po e lexoj që shpërblimin e këtij këtij kurani ta marrun të shpërim të, të kallogjet lewala për familjen time do so, sa për të vdekurit mundemi në fund të hatmes Tabëm, ju lutet që Allahu ta më imshiroj. Allahu xhelalu ta më shpërblyj. Allahu të më u fal. Dhe mendon që kështu bëhet një lidhje e mirë. Edhe kur ne bëjmë për nevetë, për gjallët, dhe duan në fund mundëm që në kuadër të lutjes që e bëjmë në fund të haqmës, t'i kushtojmë disa rreshta në atë lutje të vdekurve tanë që Allahu xhelalu ata më imshiroj, edhe ata Allahu xhelalu më i falë e kështu më radh. Ne nuk kanë dënje të posaçme më gjuthë bëhet, por mjafton që të bëhet me zemër dhe në atë zemër duhet të jetë prezent njeti për të fitu shpërblimin e Allahot Azogjel, për të pagu për gjithë shkrujnë me ka që ka të sevapë. Që në atë sëpi që le të zohet, me bu njetë, gjithashtut, që në atë sëpi që le të zohet, Allahot Azogjel Leuala me erut e të rëpin nga shejtant, që Allahot Azogjel Leuala me nëmbrut nga keqbërësit, Çe shtëpiat tona të sillet bereqeti, shtëpinë do të vijë rahmeti Allahut leuhela, që për hir të lezimit e këti kurani, Allah, të këtij Kurani, Allahu të na bashkon me Zotin më tepër. Allahu të zbrat mbi zemrat tona dashuri më të madhe me Zotin, mëshirë ndaj unitetit e kësaj rradh. Ke këtë mundë më u përmbledh, por në zemër nuk kanë më të bëjnë njët këtë hanë për këtë kët, pasi nuk na ka mësuar kështu Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem dhe kjo është fështirë, e vështirë. Mes njerëjve gjuhë ka vështirë të bëjë njëtë për që do gje, përbonjet e dhe këtë, dhe atë, dhe atë, dhe atë, dhe atë, me zemër shmalet. Përnda e dhe shëriati Allahot aso gjelë, preferan atë që ishme e letë për neve. Për këtë arsion, nuk kanë do një formull të saktuar të njetit që duhet të këndojnë paralizimit të hatmes. Po ato që ka thëta e gjyëse që i kam bërë me heret, aja, pa dëshim, për atë që i kam bërë Allahot, ka me ishpërbluj, nga sa ta ka me pru pë Po nëse tash ne kemi mundësi të të çasem në librat e dijetarëve, të kemi kontakt edhe me dijetarë të kohë, por edhe dijetarë të kohë të kaluara përmes librave të tyre, ne shikojmë se në librat e dijetarëve a shkruan për shembull tek ë uh, pasi që tek ne uh, drejtimi me dhëbi zyrtar i musliman të këtij vjesë me dhëbi hanefi, tek thjem në librat e tëm me dhëbi hanefi, ne shikojmë atje a ekzistonse njëhet i përhombët me gojë. Nuk e gjejmë këtë Andeni do të jetë elementon dietarët tonë çka na mësojnë tani. Dhe sipas asaj çata na mësojnë të veprojmë në kuptimin e fjalës Allahu dhe la wala dhe kuptimin e fjalës e Muhamediit alayhi salatu wa salam. Andam iaftuat me zëmr nuk ka nevojë që të shqiptohen në formulë pasardhme për njët mirë pa e bëm njët për gjithëshum sikur që kemi harrit me zëmr dhe shpresoj që Allahu dhe la wala mundin ua bën kabul. Ë kemi në telefonat jetë të radhës. Selam alejkum. Aleikum selam warahmatullahi. Po falë vllah. ë, au sht një çrlimi po, ë për falën si më e amarit, do të thonë se më majt ton natën çut. ë, krahasem ato më flet, qu më qujmë ala. Po, e qartë. Selamulejkum. Kom selamun selamu ve rakat. ë, pjutja rëndëste, a është e, e lejuar që të ndojët pasuria në mes, mes vlezërve gane e babës me shartë. Jo nuk është e liuar. Nëse pasuria që e lenë baba, do të të tëtë, nuk ndojët që është baba gjallë. Po, po ndojët kërvdes baba. Në qëfë se kemi të bëjmë me trash i gimi. Por në qëfë se kemi të bëjmë me si kur që të këni. Nuk është pasuria vetë me babës, po kam punu, këtë djelt kam punu. D të gjithë kanë kontribuar para të shtëpij. Gjithë kanë kontribuar para ka të pasunit qert. Atash ka rroca që ndahen, atëherë duhet të bëhet ndarja në mënyrë të drejtë, jo në mënyrë të barabartë. Dikush sot të, të qysha ka dallim, po, ka mësi dikush ka punuar shumë më tepër. Dhe ka kontribuar shumë më shumë, dikush ka bërë shumë më pak. Nëse ndahen barabartë bën padreti. Përveçse nëse të gjitha të pajtimit, keç ka, ka kem për ndahen barabartë ka që kemë, ka që përndojmë, atër nuk prish pun. Ose, në që se baba, ka pasurit e vete. Dhe do në mja dhonë hedijë, dhuratë, dikuit për thmive ti, atër pegamesë më ka dhënë vëtë të kulla, u adilu, bëjnë e u ladikum, keni frikallon dhe bënit të drejt me thmit e juaj. Por jo me shartë, për shambull, e gjuhim shortin ku i përmi në këshpi, zbamë kështë dikuit i bët e pa drejt. Për daj, Kujt çojtakon i, i ka caktuar Allahu xhellahu ran Kur'an, në surën En-Nisa, Allahu xhellahu ka përmendur hiset e çdo kujt kujt takon. Nga diamte, nga vajzat, nga pjesa e mbetur e familjes që janë të rritur gjimtar. Por dhe unë preferoj që nëse dëshojnë të ndahen vëllezrit apo baba të ndon pasurinë, mos ta bëjnë këtë vetë ata. Nëse duan me dashur që Allahu i kënaqer, po them. Ata do mendoan mirë dy të personi kjo çështë tyne. Por nëse duhen me nda kët pasuri, sikur është Allahu i kënaqur, mos meu padërzia si skujt, atë preferoi që me nda kët pasuri nën në biktyrën e ndonjë hoqe të ditshëm, të shkolluar, të kualifikuar, eçi këto gjëra i, i kanë sumir dhe din si ndan këto gjëra. Ai pastaj u andon drejt dhe thotë kjo është në rregull, kjo bën, kjo bën. Pasi të ndahet pasuria, dikush ka chef, his në vet më afal dikujt, motra afal vllauth, vllaja afal vllauth vet. Kjo pasoi është e lir, janë të lir. Pastaj Por fillimisht duhet të ndatë hisë e gjithë do kujtë sot ka hisë, e pas taj kushja falë kujtë kjo është që të ti personale. Por duhetem që mos të ndatë pasurija dhe mos të ndanë hisët do të të me shartë, ose me fatë, ose ku e di një më qëfarë gjera që do të të asë një herë nuk mundën që nashpijen të këndarje e, e drejtë. Dhe pa, pa tjetër diku du, pa tjetër do të të i bëjmë padrësit. Pa tjetër. E padrësit Dhe nuk duhet që po shkakni shortë diku ti më pa drejt. Por duhet kem të kemi parashuaj të ato qitoj të seca, që, që pastaj ta ndajmë pasulin tamam si kusht si kushti duhet. Kemi një telefon të radhës. A nda? Urna. Ëh, kjo kë janë asht që ston? Ne jemi doni dorat. Po. Te në Austrië, ëh, vlogit ka hanë që 1000 në një punë. Një fukurafu nga më antarë të familje dhe ka hëndë rëzikojën e me i marë. Rëzikojën e për këtur gjonat që i marë. Dhe është të me dit, që ka me botë është unë më ato? Më falëve që dërështë të me dit, vëlawë e ka... Që dërështë të me më... dit, që ka me botë është unë më ato, senë që një mbëm dhëratë. Pe dit që me rejnalë për veti nuk banë, pa asë më ja falë dikuj për shemë Për mbajtje dhurot e vërtetë shikaj kërca apo çka kontu? Do rrafësi këto dhona ndryshme, për shembull, peshkira. Po. Provok çot. Po, po. Kë ai ai tonë në një fabrikë ku i bart për, domethënë te fabriken i çon në Spital. Aha, aha, aha. Eto në zg Spitalin. Po, po, po. E atu atu dhurata i kam marraj do palen etynë apo ata ja kanë fal pun. E, vlavit vlavit tanë që ja ka thotë për me një pru, i ka thonë që mu mi falin. Po. Kur e rap unë, më antarë të familjes vetë, një i dësushën, në është taj që ka thonë, po. a i ka hanë që e rëzikojë, unë e rëzikojë për këtu. Aha, aha e qartë, e qartë. Shka dë qartë, të është atë djevnjë dhe në. Po, po, po, e qartë, e qartë. Salam aleikum. aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum. Pyetja radhës është do të thotë a është një do të thotë është i njëjtë shpërblimi pa namazën e natës sikur të rrim të natën apo të fllem një kutë natës dhe pastaj me alarm të zgjohem për të ufarë në pjesën e fund të natës. Jo, ja, paduhem se shpërblimi më i madh është nëse fllem dhe zgjohemi. Ngase këtu ka sakrificë më të madhe dhe ka gjithashtu ëh uh, të zëjmë të natës para çdo duhet. Notën uqësh bën për, ne për mirë, por, të ne ditën më qjas. Notën uqësh bën për të tjet. Mir po një pjesë të notës ne e ndajmë për të fal namaz. Andaj po të natën, të të natës, edhe ai që rrin ta notën dhe falet pjesën e fundit të notës, edhe këtu ka shpërblym. Me pashpëlimin më të madh që ai i cili e prir gjumin përita Allahu xhelalu ala, do të qoftë më fal. Andaj Allah Allahu xhelalu ala në surën es-sajda kur flet për Rabb te Allahu të mirë që fal namaz notës thotë te tajafa junubum anil madaj. Apo të do të ishmongen trupat e tyne, shtretëve të tyre. Largonë nga shtratë, e pëse shtratë është i ngratë, edhe tërheqës, e pëse gjumi është duke i marë, apo, epse, e pëse nefësi e preferan gjumin, ata i bin shkelmë gjithë kësoj, edhe ngrite për të falë. Pa, të shumë që i ka shpërinë më të madhë. Ka shpërinë më të madhë. Mi po ka mështë dikush që mdo shta bjenë pak më vunë me flajtë, dhe rrezikon me uchu në pjesën e fundit par. të natës, nuk ka mundësi. I themi tin nëse sik mundsi më fal pjesën e fundit të natës, nuk prish punë. Faloni pjesën e parë, para se marrëm flet. Përfundojmë namazin dhe bjer flaj, kështu që të bie të zgjohesh pas vetëm namazit të sabahut. Edhe kjo është zgjidhja e, e Mohamed, mirë, pa, për e përshtatshme që disa nga sahabët e Muhammedsom e kanë preferuar. Mir, po nëse pyet për pjesën e fundit të natës, atëherë pat dushëm se më është për blyer, dhe më e mirë është që të zgjohesh në pjesën e tretë të natës. Kemi në telefonat? Nama. Urna. Selam aleikum. Aleikum, selam. On e hoqë bata me t'pyrët. Po? On e kom prish kororën me burë. Po? Për punë letra. E dhe kër gjoj me burë nuk kam njësaj probleme. A kom boj gjëna, kom me kakje kom boj këtë punë. E për shfararësuj e këni posën me prish? Për letra. Aha, aha. Po, po, po, e qartë. Edhe t'ishtë ato po, atë qepë shumë e dite dhe një pytje tjetër, po t'bjën të sejtë dhe. Po? Për posë në amazin në filje, a bon më lukët në sejtë dhe në fazë dhe në sëmet? Po, e qartë, e qartë, e qartë. Qart. Falun dhe, noten e noten. të ndërit, në apë në një një. Në në në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një po për çështën e dhuratave që një vëlla po i dërgon nga Austria punon me një firmë që bart do të thotë materiale të e ndryshme dhe deri vonë familjes i ka treguar se këtu janë dhuratat. Por pastaj këta gjatë disa bisedave nga, me disa të afërm e kanë kuptuar se ato nuk qin kan dhurata, po është një lloj këçpërdrimi që i vllau është duke e bën atë firmë Allahu e zotë e falë dhe i dërgon këtu me një të dhuratave. Ta ktynë i është grumbulluar një masë caktuar e peshqirëve të teshme çfarë të bëjnë? i themi se atun nuk lejohet me përdor. As nuk lejohet me ia dhon dikujt nga satui në hak i huaj. Ai ka cin e autorizuar për të kryer shërbim, dhe për këtë që më është pagu. Nuk e ka pasur të lëuar të marr asnjë peshir, as madje një pjesë aty peshir. Ase kjo është emanet. Musliman s'është keni emanetin. Pamarsisht në, në punës i apo punvësit i është musliman s'është musliman që do gë mbanci për neve. Ërancish mësh marr veshja. Kemi jemi marr vesh. Për kat pune, kat pune krim, da absolutisht nuk lejohet që ta keç përdorim detyrën. Andaj duhet të u grumbull tisha me i marr dhe miad zonatina. Ai le të vonë çka dëmetoj. Ai ai kthen ai atje. A çka bonai si bonash përse si ti? Unë jo nuk duhet të mirdhni me to, as nuk lejohet më i shxitzu, as nuk lejohet më i përdor, as nuk lejohet më rondikujt, as nuk lejohet më i shit, kurrë s'lejohet. Nga s'është së hak i huaj, çështja është hakun e huaj. Çështja e dhurat diku të hakun e huaj e dijeni panktorët e austriës, sekretit, mirë po, duhet të pastruani nga kjo që ju ka ndodhur. I grumbullojnë të gjitha sa të ka mundsi, i grumbullojnë gjitha dhe i japni. Ose ja dërgojnë në mjërë caktuar atje në Austri, për shkakun dikush kanë me mak me makinë, me autobus, shkon në mënyrë caktuar ja dërgojn atje. Thuaj çeku iki, falminderësh shumë, bosh kadush me këto. Ne nuk e marrim mallin e uzurpum, gjashtë na po e shohëm dhe po dishum se ti nuk po e sjell në një drejt. Dhe kjo mund t'i bëhet aty msim çemos dërgo në malltë. Ksenies do të gëshë më. Ha çe kogo se ka bol, ka shumë, nuk mirë të vesh. Nuk më rësi a mirë të vesh, nuk më rësi a dëmtohet ata. Kë sosh që më rësi. Më rësiu nuk osht ha kujt, nuk osht e jua dhe nuk lejohet. Duhet ti të m'friq Allah xhelala që mos ta marrë mallin e huj. Ha kujë kur jote zbot. Kurr. A janë çë ridikut? Kurr jote zbot. Mos më shizut, më dhun, më uzurpumunësh. Por e jota, te Allah xhelala, kurr zbot. Maldi që është i vjedhur, pa thëmë kështët, i marën në padrejt, nuk lejo të shëtëzot, e asë të falet, e asë të shqytet, por obliguat njëri që ta këthan, tek prënari, e, që i takun e ti ato, ato gjera. Pyjtëja të të tërë ishte, e kam prish kurorën për letra e kam gjuna. Nuk lejojt me prish kurorën për letra. Nuk lejojt, nuk lejojt me, me, me dëshmu Njuj, s'u mund të ndona me këtë burrë. Edhe pse nuk e kam përdinë me. Ngase sikur të thonë e bu daudën e sunnën e tij. Dhe shumica e diatorëve tradit thonë se kjo hadith e Hasan do i mirë argumenton me hadith i fuqishëm. Hadithi i do të thotë që argumentohet me të. Thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam al thalathun jadduhu an jadd wa hazluhu an jadd. Tre gjëra janë do të thotë sin haygara sin për nime janë njëjtë. Katër për nime. Sko haygare këtu. Ktu ngjira për nime. Pëtu ne ka një nikah martesa. Po ta lloj çikën. Jo më se ku boi gara. S'khoi gara. S'khoi çika. Apo mëa bëla çikën, po ta kërkoj çikën për për për, për vetë. Ai thot po, më bëj kapull. Jo më se se po ta përnimë. S'kho se po ta përnimë. Nuk lulet me këtë punë. Edhe pi them grujë, jel shumë bonai gara nëse ku po përti, s'khoi gara. Nuk lshohet gruja për letra. Nuk bën më thon kurkun që se ki gru kur e ki gru. Ka se ti ka porezi. Ta shtetë ato në gjithë nuk e ki gru. Nesë dhe qka me ndodhë, kush ka për si për të? Të mbrojta, ta. Të një gjithë s'munësh me mbrojtë atë, me letër, së shgruja ju të mo. E duhet amë që, a di që ka interes, po pa të shimë, ju duhen, grubeçartën ju duhen letër në Evropë, ju duhen, e, e kuptaj gjithë këtë këtë, mirë po, në rrugë legjitime. La, kjo grua jam. Qka duhet unë një, një, të njëki nga procedurët për ti ma letët? Se memor ledat u mashtrua, tu rajte, uh tu tu bë martesa me me me me me gjermune, më do thot duke pagu, çaje prans është gruaja e ti, a njëu kush gruaja e ti. Mos timon nuk bën këto gjëra. As nuk martohet me dikën për letra, pa as nuk kelçon dikën për letra. Prandaj pendohet i kallaxh lewala dhe mundoni që sa më shpejt ta permisioni statusin e juaj që dihet botëris se juni punë gru. Edhe në gjyq, edhe në shtet edhe kudo qoft. Kjo është ajo që e keni obligim. Kemi një telefonat tjetër të radhës. Salam aleykum. Aleykum salam a barhutullah. Ahoj, kom dhe duke, në janë që të bejnë dofëmi të ri e dhe në jam kurës me dit, a, jam fafëmi që vdesin më shtreja, jem kurës me dit, Po, inshallah, ta sh merë pregjë. Ajo, vaj e shu gjithë. Inshallah. Pythja dytë, që ne e bëni i kjo motrë është, a bëni me ullut Në sejdë edhe në namazet që janë obligative, farz, jo vetëm nafile. Për shembull, do të më fal drekën, në sejdë kur bin drek, namazdhja që është farz, a bën me lut, bën me lut. Gjithë sejdë bën me lut, pavarësisht se është e sejdë, a është e namaz nafile, apo është e namaz sunnat, apo është farz, kudo qoft, lejohet me lut sejdë. Qas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka përmendur se sejdë e zvend i lutjes nuk e ka për e ashtu farzin, apo nuk e ka bërt të veçan për na file, e ka len të përgjithshme, dhe gjdo argument që shëriati e ka trajtu në njërë të përgjithshme, apo e ka prezentu në njërë të përgjithshme, duhet të mbetit i përgjithshme, dhe nuk leo të veqohet, përvecen qëfë se kemi argument të veqimit. Kjo regull, dhe këtu të ksejtëja, nuk kemi ndë një argument që e preashton farzin, apo që e preashton seçjen e farzit nga lutja, nuk kemi kështu. Po rezot nuk kemi, mbetet në terrsinë. Fyalli se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku na nxit që në sjedhë të bëjmë lutje, nga se atia robi është më së afër me Allahu xhelaluhu dhe i ka thënë njëri nga ashabët i që ta shpështon lutjen në sjedhë. Andaj kjo është e përgjithshme dhe nuk përhet sot as farz, as sunnet, prandaj edhe në farz edhe në sunnet. Ku do të çikë mundsi lut Allahu xhelal wala para çka ke nevojna në, në sejdë. Pyetja që na bëri vllau që na thir më i thot kam lëzu sen xhennet do të shërbëj disa djelmosha. Djemtëri, a është çjella për fëmijët që kanë vdekur? Jo nuk është çjella për fëmijët që kanë vdekur, ka se fëmitë e muslimanë që kanë vdekur nuk bënë zmeçar të kërkujt në xhennet, po ata bëjnë banor xhennet, do të thosë sigurisht se banor të tjerë. Fëmitë e, tjer. e muslimanëve që vdesin para moshës më dhore, para se të ngarkon më obligime, janë pa gjunahë, s'kanë obligime ata, nuk logaritën më katës të tynë, vdesin para kësaj moshë, këta i ka pa Muhammedi sallallahu alai sallam, kur ka shku në natën e isasë i mirajit, se kurse ka në aditë në Bukhariot, ku të rëzmetohet, u dhëthimi Muhammedi sallallahu alai sallam, për në qilë, dhe duke shkuar në qilë, në gjitha katë të qive, në shtat pëlqej, çdo kat është akumë nga një pejgamber. Dënçill në, në shtat është akumë Ibrahimin alayhis salam. Dhe tha Muhamedi sallallahu alajhi, ishte i mbështetur për një dru, me një vend të bukur shumë, rënthikë ishte fëmijë. Dhe kur pyeta kush janë këta fëmijë, më erdhi përgjigjeja nga Xhibrili, që shoqëronte këta fëmitë e muslimanëve. Ibrahimi dhe Sara, gruaja e tij, kujdesen për ta fëmijë Deri sa të virin gjalë dhe të bashkohen me pritëdhënën gjenet me Lena Allahu xhelaluhu. Andaj fëmit nuk janë shërtur. Shërturët që Allahu por ta flet, se janë xhenet, këta janë kriesa që Allahu i ka krijuar special për shërbimin e banorëve të xhenetit. Janë të krijuar për të shërbuar banorëve të xhenetit. Nuk kanë gjën në tok, nuk kanë pas obligime, ndasata që kanë pas obligime, shpëblehen, nuk bën shërtor në xhenet. Ka se kë nuk ka është për të as problem pastaj ndaj, ato e në krizët e posaqme, dhe veçanta që Allahu i kryan, si ndërim dhe shpërblim për banort e gjenetit, që ti shërben, si kur që shërben mbretin këtë dunja, ma dhe në krasushum, nuk mund të krasohet, kë, kë shërben ma ata atja, por duatë të kuptim, si kur që mbretin kësha i bote, kanë shërbtur edhe banort e gjenetit, dhe t'i kinë shërbtur të t'yne. Kemi edhe një telefonatë, Po, unë. Selamulekum. Aleikum sala mu rahutullah. Unë jam Ramadan Lekajum. Po. Kam pas një strov. Po. Kam pasi frak në zemër. Po jam operuar, alhamdulillah tash jam mirë. Dhe unë kam pas strovën po po shkojën në gjys Amazonit. 15-18 tam pa xheruar. E tashë bren nga ima çdo po ju bren por ne duhet të xheroj ato e diçi ka bërë. Por duke ndajme shoqës, shoqam insiston se po ka frikshet vetën tim, që untëshave vetëm atë sot, foty te Hogen mos ka mundsi të jonë të ndihmoj në azhrimin e këtyre ditëve. Shikot të më thonë se pa ka drejtë ai të më ndihmuam, por ne kam frikë dëshirën se vet, po në Afrika të bëran dhona, ndashëndeti, foty te Hogen mos ka drejtë unë të ndihloj në disa ditë të azhrimit. Ë qartë, ë qartë, inshallah tash merr përgjigje. Selamun alejkum, mosallamun alejkum, alejkum salam, alejkum salam, rasulullah. Do të tatë, kjo lasi kur që patë e rasë me nëndegju, ka pas një sprov, lhammele që i ka kalu me hajrë, Allah gjele ola e forcovë shëndetë këtë dhe gjithë, të smurit tanë, dhe si pasu e kësë i sprovë infraktit, ka pas një të rënimë në zemër, nuk ka pas mundësi që të e gjeron gjysë më në muaj të rëmazan. Këtash me lhammele forcovë shë më forcov, mirë, dhe dënë me e gjeru këto përgluja, dhe datë, Për burrën e saj so, i dhimset, thot i ndajm ditë së bashku. Unë ajo vetë di çka po rri ti, ti di çka po rri ti. Vallai shumë, po pëlqen kjo, kjo kjo kjo ide. S'po thëm, po mos Aleo ta nuk Leo tash e shëroj. Po po pëlqen mënyra se çyrë po durim të bashk punoj burrë grua, do të thot me me krynë adhyrim të Allah xhelalual. Vallai kësht po mrekulli. Q burrë dhe gruaja së bashku të bashk punojnë për ta krynë obligim të Allah xhelal xhelalu. Për Allah, të arritur cenin Allah ta zojel. Për qënë më afrë Allah të barë e kotala? Kjo, kjo është hajr, elhamdullat. Kjo është hajr. Dhe kjo është në shenë e një grue e të mirë, që dërën me indihmu burit saj me kry obligimin dhe Allah gjëllë e walla. Mirë pa, jo, grue e në këtë ras nuk kamën si me indihmu. Nuk ban ditë që ti ke obligim. Nga Ramazani kaluar, nuk ban me inda me grunë për me e gjëru. Nuk ban. Duhet ti vetë me e gjëru. Mirë pa, Mires me buni konsultë me mjekun. Dhe në qoftëse gjendja ende nuk është stabile, apo ende do të thotë ajërimi mund të më dëmtojë shtyje. Shtyje ende do të thotë spaku, dhe më thotë bëhet dita shumë e shkurtë. Në, në muajin nëntor, dhjetor do të thotë kur edhe koha ndryshon, do të kthehet një orë mrapë. Kemi aksion më dhora 4 gjys, 4:30 bija bi aksion. Nëra 4 iftar, në raqot me bujë ftohr është malet. Çe do tash në orë 6. Edhe ku është më afërst, është më ma aftoft, malet. Provota ajërorrëdimit. Kur është dita shumë e shkurtë, ajërorën ditën. Mir po thash këtë e bën, pasi që je konsultuar me mjekun dhe nuk konda një problem, që të ajërorash, gjendja të është stabile ajëroran. Nëse qendëti nuk është stabile, dhe ende ka rrezik, se ajërimi mund të më keqësujë situatën atërë do të, të shtuje dirë në Amazonë në Arshëm. Në qështu dirë në Amazonë në Arshëm, nuk i mundë si në asë një rrasë me agjeru, atërë bën shpagim me tola, duke e ushqyjar për qdo ditë nga një të varfër prej dvarfët e muslimanve. Do të japë një shuyti në ditë. Pesë me ditë, do të thëtë nga 2 euro, 2 euro e gjysë mesatare e shuytis mesatare, do një kun 30 euro, apo dirin 4 euro, japë ushqim fukareve pë do të të me dëvërtit, agjerimi apo kompenzimi i ditët e umbra mundet me e përkjecu gjendin të nëshendetësore, apo mundet me e destabilizu, do të të këtë stabilitet që e kje për momentin. Por në që zë s'ka problem, ka kalu e jë, s'ka kriza, mo, atër agjeraj vëllenderum, dhe nuk është obligim me i agjeru një, një pas një, të rënditura. Jo, agjeraj një tash, pas të e pas 3-4 rritë, pushon pak, 3-4 rritë, pas të të rënditve agjeraj në, në ditë tjetër ek s'marr kocaftu ajhen 450 për një herë e pastaj pushon derisa të kryni Allahu xhelalu te dehmërave and the sensors me ajruqto dit dhe vetëm ajruq pa ndihmën e askujt en qoftë se ajhrimi ka mundësi me e destabilizoj situatën ndërshëtuese dhe me përqetsu atër kalan tek alternativa e dy-të që është pagimi nëse thash nuk ke mundësi me kompenzumb rënë në një viti deri në Amazon e arshëm besoj se kjo për një gjë është e qartë kemi një telefonat duke na prit urrë në e? السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله بن معلوم في النميس اي من إردي إردي اوه إيه؟ أت... إيه؟ إن شاء الله إردي تمام توق إذا أغطيشك با اوش نيرك إشا إن شاء الله تجمر بريد إن شاء الله إن شاء الله آه عليكم السلام عليكم عليكم السلام اوه Si duket, dham për një moment, po. Kjo është fjalë që na ka ardhur. Erdi e ka dy kuptime. Donjë në arabë, erdi thënë tokës, po, po erd i thonë edhe nderit me i. Në të dy rastet nuk është emër. Nuk është emër, ndër jo çdo shprehje në gjuhën arabe mund të më përdor si emër. Do të thotë jo çdo shprehje në gjuhën arabe mund të më përdor si emër. Jo. Fjala er, erdi nuk është emër. Nuk është emër. Tësës, kjës, së, nuk përdurit se e mërtim i njerëz vasë në gjuhën në harabe A, Ki jem atir të bukur, përzid një e mërtë bukur tjetër të, të mirë Që është për e mërtim dhe ka kuptim të bukur Me janë gjitë, inshallah, do tjetë më mirë Allahu edhe në mësë mirë Kemi një telefonat tjetër, urnani Salamu alikum, vëllin Alikum, salamu, rahmatullahu Jom një një njën da. Kom 4 smi, unë e falna Burin e kom, punon burin e krat Dhe i ka punu mirë, ka punu kamaru shpipë, i ka leoni bërqë, tri familje i ka pështu, ka leoni bërqë me fojde, për, i ka pështu, për ju ka bërë mirë, ja jo ka fojde. Dhe i atëherët, kur që i shpunës, nuk jenë të nashku, asë me pasoni, asë me familje, asëherë. E së të dindë asë të qka u bonë. Dë më donë ato, ato, familje që u kepa i bërqë, a ju kepa bërqë me fojde, a dikur që u kepa, këju ka një mu? Familja, ata... Njërë të kam pasë gëshme, fajt dhe kjo kanë i muhe, i ka pështu 3 familje. Po, po, po. Falë, ty jav ka falë. Po. Njërë si ka bëha atë parë dhe jav ka falë. Po, po, pejatë po. herit, tashti asë punë nuk jenë të i shku mirë, asë familja mirë, jëtë, dishka rahat në shpiju. Fmija po. dishka, hef nërvejë të i kurqysh nuk jenë të i shkuhe, në bokë matë shumë ti në bokë rëkën. Po, po, po. Po çaste. Inshallah me do një Parigi, inshallah. Melene, Allah, të munduam me dhoni përgjigje inshallah, me lenin Allah tasjël inshallah. Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë, natën e mirë. Ah. Uh, Problemi që e përmendi kjo motra që na telefonoi, padyshim është një problem që e kemi problem ëë uh, uh, mëna uh, korrizave të pyetje që u bë të japim përgjigje adekuate, nga se nuk po e dim gjeneralë tamam nga gjitha aspektet, po na pëdim një aspekt se uh, ky njerë i ka qenë bamirës, ka ndihmuar për familje, ka ndërtuar shtëpi, madje kur dikush ka pas borxh, ja ka fal borxhin. Kët po e kuptojm. Po nuk po dim aspektet tjera. Kjo që buri ka bërë, s'uazat, saqë u tha, është punë e mirë. Të afalosh ja borxhin dikujt apo të ndihmosh dikujt me la borrin që ka pas. Kjo është punë haret. Kjo është punë mirë. Mir po Nëse dikun tjetër ka marrë me faide, do ni kalon dikujt borxh. Dhe aty vetë që kanë pasmëndsiu ka marrë me faide me interes gjinojtun e ikamit. Dhe gjinoja që është bën nga kion, me bamirsinë që është bën këta ndoshta ia kam u gjinoj atë që kon. Po këtu ka bëu mirë, por jo sa gjinoja që është bën. Nëse thash rsi kalon me faide dikun, çu se s'është veç ka fal, atëre sprova që ndodhi nga njëra, do të më thon se ka bu keqë pëse ju ka falë dikunja. Qe peqë që ja falë më dikujtë burë, si së përshkojmë punë mirë. Ka mundë zhë që tjetë përlimit dikun tjetër. Andaj, nga njerë duhet të kuptum se jetë e ka përlimet të veta. Jetë e ka sfilet të veta. Din njerë me kalim fazë, në dojshme, nga njerë nga mirë, nga njerë në kemë rahat, por duhet që te më ndohemi për të bu mirë. Jo të i dorëzojme të keqës. Andaj, ju rasisht, ju rasisht në Kur dikush kërkon për neve zgjidhje, ne i themi falni namaz shtëpin tuaj. Nuk e di ajni nga ata që falin. Wallahi po them se nuk mundem me para mendu. Çfarë bëre qeti, çfarë mirësie, sill Allahu në atë familje që fal namazin. Fal namazin. Shikoni mos vall, ndeni gjuna i caktum, e ka thënë këtë citat. Në një fitim haram e ka thënë këtë citat. Ka se wallahi nuk e prish gjendjen. راهتين، مرسين، أنيو فاميلة، كورجة من جايش ما وشي من فتي من حرام الله ونرؤي بحنا دوت شيكم ناشتا تكون كنا قابو سينا كون تكون دهشم كنا في دوت يكون حرام اي هردو كوردو كثير ذا نهاق ميرد هنا دوت بحنا دوت بحنا تكال الله جل الله وعلا تاري شيكم جاند انتون شكاو كان دوت الله كو كنا قابو Cso duhet ti familja, në çfarë nuk na shkon të shikamin familjen, të ulemim bashkërisht. Do të thotë burra, grua, fëmije gjithë ulemim bashkërisht rreth tavolinës. Çka ka problem vëllaç, pse po mundu me marr vesh? Ku është problemi? A mos kënaqemi diku me kaç, mos dikush ka buq kaç, mos dikush e ka buq kët? Çikojm. Vazhdimi djali për i bëjmë padërsi nuk vëdim. Mos ndoshta gruaja, ndoshta burri ta shjytojmë kët punë në nivel familial, çikojm ku ka problemi. Dhe në çfarë vrem diku se Një haram për në ngulfat, për, për, për, ngul për në ngacman, ti dhona funda të i harami. Për ndome të kalaxër lewala, të mbushim shtëpin, adhërim dhe alaxër lewala. Gazi e cika dhe më herët. E cika dhe më herët. Vëllahi, pa dretësia nda njerët në ngulfat. Pa dretësia nda njerët në në mbyt. Njerët që ka bo pa dretë dikujt, se shë qikon, që shë hajrit. Në që këmë, o së përtham që, a i ka bo pa dret Kam mundsi ka si të gudit kain hak, më akti hakunjerë. Atash dikush ka mundsi të thuhet nga ana çete kamërë sot nga televizionat, po na nukim ashtu, mos po them vallai, un shpresoj që ju nuk keni ashtu. Un shpresoj që ju nuk keni ashtu. Por po po mendi se çu duhet një familje të rishikojnë gjendren vet. Ka salla O xhallahullahu Inn inna llaha la yughyiruma biqawmin hatta yughyiruma bi anfusih. Allahu nuk e ndron gjendin e një populli, një familje, një individi. Te r soi most e ndron gjendjen e vetën. Andaj individi në gjendje e keqe bëhet i mirë edhe Allahu. Nga gjendje e asprues e ndin nga asprua. Por individi nga gjendje mir, e mirë, ka lan gjendje të keqe, Allahu nga gjendja e mirësisë e kthen gjendje fatkeqësisë. Çështë ndrojështë ajo e ndron aport me ty. Andaj sikoje most e kanë ndrurti kur me Zotin. Mos dikun i naqon duk po mirë, po për neer krena ish nuk po buna më mirë. Sikojim. Ta kthejm namazën të gjithashtot të bëjmë dua. Allahi, në qofë se gritë është në pjesë në tretë natës, që është në tretë natës, në tretë natës, në tretë gjujës që është, ja këthën durë të ka qilë Allah, u gjelë gjelalu. Dhe shu Allah i mëtë, të edin gjendin tonë, të edin të lashen tonë, të edin problemet tona, na nëzatë nuk po dim që shmeja bojë, Na nuk po dim çka na ka gjet. O Allah i madh. Çka do që të ket qenë shka këto për kët punë. Na mundson, na mola mu nuk u pej sai e ti na fal për ato na lëgo kët krisë që kemi. Lut Allah jallahu ala. Lutë me dua, me dua një dhe me lart në sy. Me zemër thyr, me ball në tokë, në sej dukara. Lut Allah jallahu ala. Gase ganer Allah jallahu ala çon sprua të robtë ti, gase dëm me ndëgju ka lutën. Allahu i gëzohet lutës e robet. Allahu, thotë Muhammed Asam, i dhe rohet, kur njështë nuk e lutin. Nështë ta për matë i për Allah, të së kërë lipë kur që. Ndhe ju ka që kësë provë që të tjaunin zonin kë e lutëni. Duhet me lutë Allah në gjelalu. Me lutë o Allah i madhë. Gjithë familia. Burë, e gruja, e fmijte. Me vëndu së balin sejde. Me lutë Allah në gjelalu. Ndhe thashë, e para të ulim i bashkarishë, cikojmë Kuqën e gabu. Ku s'ka shkumir? Mos kena bënë në shkëlje. Nëse e e gjejm, bojm teu betekallahu. E, e, te betek e lejmë atje që e kthehemi. Allahu për mëson xhenetin. Nëse në, në shtëpinë usfond namaz, fëllamë vona namaz, gase wallahi braktisë namaz dhe u bëreçit në shtëpisë. E u bëreçit në familjes, të bëreçit në vllazërinë llokut të pasurisë. Si a jaurin kur shkavë, sikgëzosh kur shkavë të namaz. Ta kthejmë namaz shtëpi atë. Dhe e treta, lutjet. Këthaj ju, Allahu Gjellewala me lutë. Lute, lutë gjatë ditë dhe gjatë natës, përveçan ti, në veçan ti në pjesën dhe të rritë natës. Kësa thara lutë e të shkojnë në mënyrë të qëdëshme interesantë, që është, drejtojnë, në ato qasë, në ato momente lutët, ka Allahu Gjellewala. Në në në qas, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ti pajtonë me zveti, tu arregullonë punët me zveti, e tjo që më bërë qetin, e qetinë, harin, e harinë, e të miratë, gzimin, e gziminë, e knatësinë. Me për kjo ndodhë kur na pajtojë me Allan Gjellevarë, kur ne i këthejim ati. Në Allan Gjellevarë në mundëso që të pëndojme i të kaj, në i falë më katë tona, dhe kjo e i kësë të telefonë të fundinë personë të shikunë në, në ruarë, dhe kam betë kjo e pyjtje ja e smsave që filluam, fillim dhe me te, po japëm fund Tha, Kur për namazat duhet shtojmë në namaz në fil, të shtojmë namaz nafile, të shtojmë namaz nafile gjatë ditëve të urihjes, a nuk kupton kjo që duhet të falen gjatë ditëve të amrezu Kur'an gjatë ditës mëbohatme. Unë e thiekas që gjatë ditës fat nafile, kimun si që më fola për ditës. Mbas namos sabat, mas namos zërekës, mas, mas namos tikindis, mos fal namaz nafile. Në nëse ka ndalesë për këtë punë, nda lexo Kur'an, bë dhikr Allah xhella wala. Fal mas akşamit, mas atis. Kimun si? Gjithashtu edhe haq me Kur'an, po. Bë gjatitës. Sa kimun gjatitës bëre gjat natës. Unë kur thash që ta shfrytëzojmë maksimalisht ditën, kjo do të thotë që natëm s'e shfrytëzojmë, jo. Edhe natën ta shfrytëzojmë, por ju deri në atma që të lodhemi e pastaj gjysëm e ditës me kalon gjumë, kjo nuk ka rregull në 10 ditë e para doli higjies. Nuk ka rregull. Do të më quj pak më herët që ta zëjmë ditën dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht. Kë ajsta që po ta mundi më thënë për këtë pyetje që ju na i dërguat dhe ju na telefonuat, Allahu i shpërbleft për besimin e të reguar, që për në besoni me përlimit e juaja, dhe me pytit e juaja. Shpesaj që përndani të knaqur me atë që për po afrojmë. E nësë Allah në manuar që mës të flasim dhe që Allah së të knaqur. E nësë Allah në manuar që të në mundson që gjithë mund të flasim atë që Allah së të knaqur me të. Të të nëruan nga gjithë dhe gjë, fjala përvej për, për qaj së të, të knaqur me të. Dhe në qëfë se Allah Pa Elallahu sallallahu më nduanur se gjithta këtu që po i themi apo i dëgjojmë së bashku, Allahu t'i shndërron në vepra të mira, që nesër ditën e gjykimit kur do dalim para tij, na i rëndon peshorat tona. Në sipasojë erëndimit të peshorjeve me punë të mira, Allahu na gëzon me përgjithësimin më të madh. Dhe me qëllimin kryesor që ne po e presim, ajo është Allahu të ia ja plejë që ne të futemi në xhenet. Zoti ruan nga çdo e keqe. Allahu ruan nga çdo keq bëras nga ta që dhe më qi Allah në ruajt nga qdo njëri i lig nga shërë i ti nga kurët e ti Allah në luësim që të nëmbron nga shërët e ty dhe në bëfët Allah presë për të mirë dhe nga ta që luftojnë të keqen të bashkuar, të unifikuar, zbashku si kur që në kamësu Allah u Gjallahu Ala dhe Muhammed sallallahu al-sallahu al-sallahu të në takimin arshëm Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh is less than what you'll earn in the akhirah what you learn in the akhirah inshallah will be much more